ונסב הקרקע. ועבר עצמונה, ויצא נחל מצרים, והיו תוצאות הגבול ימא. זה יהיה לכם גבול נגב. וגבול קדמה, ים המלח, עד קצה הירדן. וגבול לפעת צפונה, מלשון הים, מקצה הירדן. ועלה הגבול בית חוגלה, ועבר מצפון לבית הערבה. ועלה הגבול אבן בוהן, בן ראובן. ועלה הגבול דבירה, מעמק אחור, וצפונה פונה אל הגלגל, אשר נוכח למעלה אדומים, אשר מנגב למנחל, ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. ועלה הגבול גי הינום, אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר, על פני גי הינום, ימה,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 ויתן לו את עכסה ביתו לאישה, ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר, תנה לברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות, זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחותם. ויהיו הערים מקצה למטה וני יהודה אל גבול אדום בנגבה, קבצאל ועדר ויגור, וקינה ודימונה ועדעדה, וקדש וחצור ויתנן, זיף ותלם ובעלות, וחצור חדדתה וקריות, חצרון היא חצור. עמם ושמה ומולדה, וחצר גדדה וחשמון ובית פלט, וחצר שועל, ובאר שבע, ובזיוטיה, בעלה ואיים ועצם, ואל תולד וכסיל וחורמה, וצקלג ומדמנה וסנסנה, ולבעות ושלחים, ועין ורימון, כל ערים עשרים ותשע וחצריהן, בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה. וזנוח ואין גנים, תפוח והעינם. ירמות ועדולם, סוכו ועזקה, ושעריים ועדיתיים, והגדרה וגדרותיים, הרים ארבע עשרה וחצריהן. צנן וחדשה ומגדל גד, ודלען והמצפה ויוקתאל, לכיש ובוצקת ועגלון, וחבון ולחמס וחתליש. וגדרות, בית דגון ונעמה ומקדה, ערים שש עשרה וחצריהן, לבנה ואתר ועשן, ויפתח ועשנה ונציב, וקהילה ואכזיב ומרשה, ערים תשע וחצריהן, עקרון ובנותיה וחצריה, מעקרון וימא, כל אשר על יד אשדוד וחצריהן. אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים, והים הגדול וגבול. ובהר שמיר ויתיר וסוחו, ודנה וקריאת שנא, היא דביר, ועניו ואשתמו וענים, וגושן וחולון וגילו, ערים אחת עשרה וחצריהן, ערב ורומה ואשן, וינום, ובית תפוח, ואפקה. וחומתה וקריית ארבע, היא חברון, וציעור, ערים תשע, וחצריהן. מעון, כרמל, וזיף, ויותה, ויזרעאל, ויוקדעם, וזנוח. הקין, גבעה ותמנה, ערים עשר, וחצריהן. חלחול, בית צור וגדור, ומערת, ובית ענות ואל תקון, ערים שש וחצריהן. קריית בעל היא קריית יערים, והרבה, ערים שתיים וחצריהן. במדבר בית הערבה, מדין וסככה. והנבשן, ועיר המלח, ועין גדי, ערים שש וחצריהן. ואת היבוסי יושבי ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם. וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה.